Rugăciunea a patra pentru taina și porunca în fiere. Doamne, Tată ceresc a toate știutorului, Te iubim, Te săbim și îți mulțumim, fiindcă atunci când ai poruncit, să nu te răzbâni cu mâna Ta și să nu ai ură asupra fiilor poporului Tău ci să iubești la toatele Tău ca pe Tine însul. Taina Domnului Isus ne-a arătat. Taina vindecărilor, învățăturilor și poruncilor pe care mi le-a dat prin ucenicii săi în toată vremea și în tot locul de lucrat. Pentru că prin Duhul Sfânt putere au luat, potrivit curând la ta cea dumnezeiască. Unuia îi se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune, iar altuia, prin același Duh, Cuvântul cunoștinței, și unuia îi se dă într o același duh credință, iar altuia darurile vindecărilor într o același duh. Unuia face de minuni, iar altuia prorocie, unuia deosebirea duhurilor, iar altuia teruri de limbi, și altuia tălmăcirea limbilor. Pentru că toate darurile mi le dai nouă credincioșilor, pentru ca să facem porunca Ta a iubirii propriei, căci asemenea Sfântului Apostol să știm și să grăim de aș și avea darul prorocii și tainele toate le și cunoaște, și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragostea nu am, nimica nu sunt. Pentru că poarta celor patru porunci ale legii iubirii adună toate porunciile. De aceea, stând pe Sfânta cruce, Domnul pe toate patru le-am primit, care s-a păcălit, că va merge cu el în rai chiar de